בעזרת השם, שבחי הר"ן, המשך סדר הנסיעה שלו לארץ ישראל א. קודם שנסע לארץ ישראל היה בקמיניץ. לנסיעה שלו לקמיניץ היה הפליאה הגדולה, כי פתאום נסע מביתו, ואמר שיש לו דרך לפניו לנסוע. ונסע מביתו על הדרך שנוסעים למז'יבוז. ואמר שהוא בעצמו אינו יודע עדיין לאן הוא נוסע, ונסע למז'יבוז. במשיבוש נתוודה לו מן השמיים שהוא צריך לנסוע לקמניץ, ונסע לקמניץ. וכל נסיעותיו היו בפשיטות כדרך אנשים פשוטים, בלי שום התנסות ובלי שום פרסום. אף על פי שאז כבר היה מפורסם בעולם, אף על פי כן, הזהיר מאוד אנשיו שנסעו עמו, שיזהרו לי בלי להודיע בשום מקום שהוא נוסע, ולא ידעו בשום מקום שהוא נמצא שם, כי נסע באליהם כדרך הסוחרים, והיה בקמניץ. ואז באותו העת לא היה רשאי שום יהודי לידור בקמיניץ ולא ללון שם בתוך העיר. רק כל היהודים היו דרים מחוץ לעיר. וכל מי שהיה לו איזה עסק בתוך העיר, היה נכנס לתוך העיר ביום, והיה רשאי להיות שם כל היום. ובלילה הוכרחו כל היהודים לצאת מן העיר, כי לא היה רשאי שום יהודי ללון שם כמפורסם. ונכנס רבנו ז"ל לתוך העיר עם איש אחד שהיה עמו אז, והיה שם עד בלילה ציווה על האיש שהיה עמו שיצא מן העיר, והוא זל שם לבדו בתוך העיר. וציווה על האיש הנעל שביום המחרת יבוא לתוך העיר וימצאנו שם. והוא זל לנד שם לבדו בתוך העיר, ואין שום בריאה יודע מה עשה שם. וביום המחרת נכנס האיש הנעל לתוך העיר וימצאו שם. ואחר כך נכנס הוא זל עם האיש הנעל לתוך בקצת בתים ציוו ליתן להם, אם אין שרף וכיוצא בזה. והיו בתוך הרבה מאוד בתים, ואין שום אדם בעולם יודע כוונתו מה עשה שם. אחר כך נסע משם לביתו, ואחר כך אחר שלם שם רבנו ז"ל מאותו העת והלאה, ניתן רשות לאנשי קמיניץ לדור בתוך העיר. ב. ואמר רבנו ז"ל, מי שיודע מפני מה הייתה ארץ ישראל, תחילה ביד כנען, ואחר כך באה ליד ישראל. הוא יודע מפני מה הוא היה תחילה בקמיניץ ואחר כך בארץ ישראל. ג. בנסיעה לקמיניץ הייתה פליאה גדולה מאוד, וכל העולם אמרו פירושים על זה, קצת דורשים לשבח וקצת וכולי, אבל כולם טעו. אפילו אותם שאמרו לשבח לא כיוונו כוונתו כלל, ואפילו אותן שידעו קצת מחמת שהוא בעצמו גילה להם איזה אף על פי כן לא ידעו כוונתו בשלמות. וכבר אמר דבר נאה על זה, על מה שהעולם תועים עצמן בו תמיד, בכל מה שהוא עושה וכו'. ד. קצת אמרו שנשא כדי למצוא שם את הכתבים של הבעל שם טוב שסגרם באבן. ואומרים קצת שהם טמונים שם בקמיניץ, ואמרו שנשא לשם בשביל זה. והוא זל התלוצץ מזה ואמר שלא נשא כלל בשביל זה, כי אין לו צריך להם כלל. ואמר, אילו היה רוצה אותן הכתבים הם מביאים אותם לביתו, אך הוא אין צריך להם כלל. Hey, בערב חג הפסח יצא אדוננו מורן ורבנו זל מהמקווה ואמר לזה שהלך עמו שבזאת השנה יהיה בוודאי בארץ הקדושה ובחג הפסח אמר תורה על פסוק ושבילך במים רבים ובעקבותיך לא נודעו ועיקשה מרשע לסיפה ואמר תורה על זה ותרץ קושייה זו ומתוך דברי תורתו הקדושה נתוודה לכל באה אליו שבוודאי יישא לארץ ישראל וכאשר שמעה אשתו זאת, שלחה בתה אליו לשאול אותו איך אפשר לו להניח אותם, מי יפרנסם? והשיב כך, את תשאי למחותנך, אחותך הגדולה ייקח אחד אותה להיות בביתו משרתת קטנה, אחותך הקטנה ייקח אותה לביתו אחד מצד רחמנות, ועמך תהיה משרתת מטבח, וכל מה שבביתי ימכור הכל על הוצאות הדרך. וכאשר שמעו זאת בני ביתו, גאו כולם בבכייה, ובכרו כמה ימים, ולא היה לו שום רחמנות עליהם. ואמר, כי לא סגי בלאו אחי, יהיה איך שיהיה, הוא יישא בוודאי, כי רובו כבר הוא שם, ומיעוטה בתר רובה עזלה. ואמר, אני רוצה לנסוע לארץ ישראל, ואני יודע גודל המניות והעיכובים שיהיו לי על זה בלי שיעור בערך, אך כל זמן שהנשמה בקרבי, כל זמן שיהיה לי רוח חיים באפי, אנסור נפשי ואשא בכל כוחי לשם. וכל עוד נפשי בי אשא לשם, וה' הטוב בעיניו יעשה. ואמר, בכל פסיעה ופסיעה של נשיאה את ארץ ישראל, היה לי מסירת נפש. ואמר, אני רוצה לנסוע מיד, איך שיהיה אפילו בלי מאות, אך מי שירצה להרחם עלי, ייתן לי מאות על הוצאות. ותכף נסעו אנשי שלומנו בעיירות הסמוכים, וקיבצו מיד איזה סך, למען יהיה לו על כל פנים על הוצאות, לנסוע מביתו. כי הנסיעה הייתה בנחיצות גדולה, בראש אי אפשר לעקבו בשום אופן, איזה זמן כלל, ונסע מיד בזריזות מביתו בחי אייר, והמתיק סוד יחדיו עם איש אחד מאנשיו שייסע עמו בצוותא חדה. ח. ובחי אייר נסע מביתו, מקהילת מדווידקה, לעיר ניקולאיב, ושם היה הספינה עבור חיטים, ונסע עם אותה הספינה דרך הדס, והוא היה הראשון שהתחיל לנסוע לארץ ישראל דרך הדס, כי מקודם היו המשולחים. ושאר נשים יראים לנסוע דרך אדס, כי אמרו שהיה מסוכן דרך שם. והוא בחוכמתו הגדולה הבין תכף שטוב יותר מכמה טעמים לנסוע לספינה מהאדס, כי מקצרים את הדרך הרבה שיש ממדינתנו לגלץ. גם יוצאים מן הסכנה שיש כנוסעים מגלץ, שיש סכנה גדולה כשהודים מהנהר טונה על הים כמפורסם. על כן לא השגיח כלל לדברי העולם ונסע מניקולאי בדרך אדס לסטנבול. מציווה לאיש היה עמו לקנות נייר הרבה אודיו ומיד בבואם על הספינה התחיל לכתוב תורה והזהיר את האיש הנ"ל לבל יעיין כלל במכתב והוכרח האיש להבטיח לו בעין שלו ואז האמין לו ונתן לו המפתח מהתיבה וביציאתם מעדס שם ליוו אותו הרבה אנשים מאוד בכבוד גדול ונסעו אחריו כמה עגלות וליוו אותו בשיר במשתה ובשמחה גדולה מאוד ובבואם לספינה התחילו ללך על הים השחור תכף באמת לעת הראשון, היה רוח סערה גדולה, עד שהגלים קפצו על הספינה, והוכרחו להיות בחדר סגור מסוגר מחמת המים שלא יבוא עליהם, והיו בקים ורעמים ואורחות גדולות בלי ערך, והיה פחד גדול מרעש הרעמים והגשמים ושעון הגלים, וחמת פחד לא היה באפשרי לישון בלילה. ואחר ארבעה ימים באו לסטנבול וישבו על הספר. כי לא היו יודעים באיזה בית לקנוס, כי לא היו יכולים להכיר בנשמעאל היהודי. ולא יכלו לשאול, מחמת שלא היו יודעים לשונם. ובראותם שם שהם יושבים על הספר, הלכו ומצאו איש אחד מתורגמן, שיודע גם לשוננו, והיה המליץ בין אותם. ומיד סחרו להם אכסניה טובה בחלק הנקרא גליתא. וכאשר נכנסו לשם, אחר שער או שעתיים, אמר שאין רצונו לעמוד שם. ושאל אותו המליץ, אפשר טוב לפניכם להיות בעיקר סטנבול? דהיינו בעיר המלוכה ששם דירת התוגר, ושם אין שום זוג רשאי לבוא לשם, כי אם זכרים לבד. והשיב ששם בוודאי טוב לפניו. וגילה לו שיש שם שדר מארץ ישראל, ועימם עוד שני אנשים ממדינתנו שהיו בארץ ישראל, ועכשיו הם חוזרים לביתם ונוסעים מארץ ישראל לחוץ לארץ. וכאשר שמע זאת אמר עוזה לאיש הנעל שהיה עמו אני מזהיר אותך לבל תגלה אותי כלל ולא תגיד כלל מי אנוכי אם ישאלו עלי ויצאו לשם לעיר, לעיר הנעל ובבואם לשם מיד הכיר אחד משני אנשים הנעל שנסעו מארץ ישראל לביתם את האיש שנסע עם רבנו ז"ל ושאל אותו מה אתה עושה כאן? השיב לו אני נוסע עם זה ארך בשנים לארץ הקודש ושאל אותו מי הוא זה? השיב לו שיש לו בילט מהקרדן של אקירה מאוסטריך, רישיון מנציג הקיסר האוסטרי, ולא רצה לגלות לו מי הוא בעצמו, כאשר הזהיר אותו רבנו ז"ל כנ"ל. ונכנס מליבם על רבנו ז"ל שהוא נוסע מהקרדן לחלוק על החסיד המפורסם, בוצינא קדישא מורנו הרב אברהם קליסקר, והנלווים אליו. ונכנסו בטעות זה, עד שהיה להם הוכחות גדולות על זה לפי דעתם. ונדמה להם כאילו הוא ז"ל משולח מאנשים רבים בשביל לחלוק עליו. והתחילו לחקור אצל האיש הנ"ל שהיה עם רבנו ז"ל, אם יש לו איגרת, והשיב שאין לו. ושאלו אותו מה כוונתו בנשיאה זו לא את ישראל, והשיב שאין לו יודע כוונתו. ולא רצו עוד לסמוך על האיש הנ"ל, ואמרו שגם הוא מרמה אותם, ואמרו אף על פי שמקווה אנו מכירים אותך לאיש כשר, ועד עכשיו שוב אין אנו יודעים אם אותך מחזיק בתגומתך. וכששאלו אותו, שאלת את רבך רבי נחמן ממת ותקה אם ננסוע עם האיש הזה, אמר להם, הן. אבל הם לא סמכו עוד על דבריו כנ"ל, כי נדמה להם בבירור על רבנו ז"ל, כאילו איש מרמה חס ושלום, ונוסע לחלוק על אנצרת ישראל. והלכו אצלו ז"ל בעצמו לחקור אצלו מיהו, ומאיזה מקום הוא, ומאיזה משפחה, ולא רצה לגלות כלל. ודיברו איתו בחוכמתם, ורצו לחקור בכמה אופנים, כדי להוציא ממנו איזה דיבור, להבין ממנו על ידי זה מיהו. והוא השיב להם על כל שאלתם בחוכמתו, ולא יכלו להבין כלל. הוא בלבל דעתם מאוד מאוד, ורימה אותם ועיקם את מוחם, עד שלא יכלו לעמוד עליו כלל, להבין ממנו לא דבר ולא חצי דבר. ובכל פעם נדמה להם לאיש אחר. למשל, כששאלו אותו אם הוא כהן, השיב הן. אחר כך, ביום שאחרי זה, שאלו אותו פתאום אם הוא ישראל, השיב הן. שאלו אותו אתמול, אמרת שאתה כהן, ועכשיו אתה אומר שאתה ישראל? השיב, כהן זה מידת חסד, וישראל מידה אחרת. וברוך השם שיש בי מידה זאת וגם המידה הזאת אמרו לו ניכר אתה שאתה מהחולקים בוודאי ואין לך רוצה לגלות והתחילו לשנוא אותו בתכלית השנאה וביזו אותו בכל מיני ביזיונות וקיללו אותו בקללות נמרצות בלי שיעור בערך כמה ימים ורוב הביזיונות היה מאחד משני האנשים ממלך והוא זה התחיל לבקש אותם ואמר להם זאת תדעו שבוודאי לא אגלה עיקר כוונת נסיעתי לארץ ישראל כי מלבי לפומי לא גבליתי, ואף על פי כן, מה תאמן העם שבת אחים גם יחד? אף על פי שלא ידע אחד עיקר כוונת חברו. והשיבו לו, אם אתה תגלה לנו כוונתך, בוודאי הגיע לך טובה גדולה עד מאוד. והשיב להם, אין אני רוצה לקבל טובה מכם, ולא אגלה לכם עיקר כוונתי בשום אופן, אדרבה, אתם תוכלו לקבל טובה מעתי אם תרצו. השיבו לו, נראה בלשונך שאתה מדבר בלשונות המפורסמים הגדולים. כמו רבי ברוך ורבי שלום ורבי נחמן וכולי, שדרכם לדבר גדולות בלשון נסתר. אך בוודאי אין אתה אחד מהם, כי נראה שאתה בוודאי מהחולקים על הצדיק הנ"ל. <coughs> ואמרו לו שקודם שיבוא לארץ ישראל, יש שם אגרת בארץ ישראל, שהוא מהחולקים והמרגלים, לבד יוכל להטעות אותם. גם הלכו לה סרסור מהספינות, והוא מאנשי פולין, ונסע האישה מהפרנקין. וחמותו יוצאת ונכנסת בבית התוגה, והאיש ההוא הוא איש גדול שם. והלכו אלו האנשים הנ"ל אלזס ארסור, ביקשו אותו, ואמרו לו למען השם, לבל תניח את האיש הזה לנסוע לאתם, כי הוא מהחולקים, ורוצה לעשות גירוש שם חס ושלום, ואם תוכל לעשות לו עזר רעה, שכרך כפול מן השמיים. ורבנו ז"ל והאיש היה עמו לא ידעו מזה. י. כלל הדבר כי אלו שני אנשים הנ"ל ביזו אותו ז"ל בכל מיני בזיונות, והוא סבל הכל ולא רצה לגלות להם בשום אופן מיהו. דהמה אותם בכוונה ובלבל דעתם מאוד מאוד, עד שהיו מבזים אותו בכל פעם, על שבלבל בכל פעם ומש... ומשנה ענייניו. פעם אחת דיבר עמהם עד שנדמה להם בבירור שהוא מלגורנה. אחר כך ראו שלא כן וביזו אותו מאוד מאוד. פעם אחת בן הקמרנר, דהיינו שהיה אז מחלוקת גדול עמו כמפורסם. ואחר כך בתוך הדברים התחיל עוזל לקלל את הקומרנר, וגערו בו, הלאו אביך, וראו שעדיין לא עמדו עליו. ובכל פעם היה לו שם אחר, ובכל שם שקראו אותו נענה להם ובא אליהם. פתאום יצא מפיהם וקראו ישעיה, כדי, לנס... כדי לנסותו עם בן הקומרנר ששמו ישעיה. ובא עוזל תכף, ומיד אליהם, ונדמה להם בוודאי שהוא בן הקומרנר. ואמרו לו, אתה הוא בוודאי בן הנ"ל. והשיב להם והוכיח להם שאינו בנו. ותוך כך התחילו לדבר מהמתנה ששלח הקומרנר לבנו. והתחילו הוא זל תכף לבקשם ולהפציר אותם, שיומרים לו את המתנה שלו. וראו שוב שהוא בנו. אחר כך דיברו עם מאוד, וקילל אותו, ונבהלו מאוד מאוד, ובאו בכעס גדול, וביזו אותו מאוד מאוד. וכששאלו אותו, למה אתה אומר עכשיו ששימך כך, ואחר כך שם אחר, וכן בשם מקומך, השיב להם גם כן, שכל שם ושם הוא כפי המידה והספירה שנאחז בו, ואני ברוך השם כלול מכולם. כל מה שעבר בעניין זה, הקצרו המון יריעות לספר. והוא זל היה מעורר אותם לפעמים מהשינה, והתחיל לדבר עם העמד שבאו בכעס גדול. והתחילו עוד לקלל ולבזות אותו מאוד. ובערב שבת קודש באו הם מבית התפילה. והוא זל היה שוכב על הדרגה היחף בלי חגורה ובלי כובע עליון. ושאל אותם, מפני מה בכל השבוע הגוף שלי קל, ואין לי כבדות, ועכשיו יש לי כבדות גדול מאוד, עד שכמעט איני יכול לעמוד במקום זה. השיבו לו מחמת שכל ערב שבת קודש, הנשמה שלך, הנשמה זו עולה למעלה, ונשמה יתרה באה למטה. ואצלך הלכה הנשמה שלך, ונשמה יתרה אינך זוכה לקבל, על כן נשאר גופך כאבן. והשיב להם, אוי לכם, אפילו בדבר קל כזה איןכם יודעים מה להשיב. הוא ביקש אותם שיקבלו אותו על שבת אצלם, ולא רצו. ובשבת קיבלו את האיש שהיה עמו אצלם על שבת, ואותו לא רצו לקבל. והוכרח לאכול מאכלי חלב, כי לא רצו לאכול שם בשר. רק הם היה להם איזה שוחט. גם בשבת היה מחלוקת גדול מאוד עמו, ורצו לדוחפו לחוץ. כי הוא נכנס אצלם, אף על פי שלא אכלים מהם. והם התחילו לריב עמו עד שרצו לדוחפו לחוץ, והיה רעש גדול שם. וכן בבוקר גם כן כך. כלל הדבר כי הוא זל עשה בכוונה והניח עצמו לבזות בכל מיני ביזיונות. ואמר לאיש שהיה עמו שהיו לו הביזיונות, תהיו לו טובה גדולה בהליכה ובחזרה. כי גודל המוצאים המניעות הגדולות שהיה לו לבוא לארץ ישראל, אי אפשר לשער ולהעריך ולספר. ולא היה לו באפשרי לבוא לארץ ישראל כי אם על ידי קטנות זאת, כאשר נשמע אחר כך מפיו בפירוש. ואמר, שאם לא היו לו אלו הביזיונות והקטנות, לא היה לו באפשרי לבוא לשם בשום אופן. ואמר שראה שהוא מוכרח להישאר שם בסטנבול, דהיינו למות שם, אך זאת הקטנות והביזיונות הצילו אותו, כי קודם שבאים לארץ ישראל וכולי, כנ"ל. אחר כך ציווה רבנו ז"ל האיש שהיה עמו שייתן לאנשים הנ"ל שביזו אותו כנ"ל מהמאכלים ומשקאות וממיני המרקחת שלהם שהיו עמהם, וייתן להם מהכל. ונשאו אלו האנשים מביתם, ולא רצו לקבל איגרת מרבנו לביתו. רק מהאיש שהיה עמו קיבלו איגרת, ורבנו ז"ל הניח האיגרת שלו בתוך היגרת של האיש הנ"ל. ואלו האנשים היו רוצים לפתוח את האיגרת של האיש הנ"ל אולי יוכלו להבין ממנו איזה רמיזה מרבנו, איזה דבר מיהו ומאין הוא, אבל לא היו יכולים למצוא איגרת אצלם, כי נעלם מהם מכאן שהניחו את האיגרת, ולא באה לידם איגרת עד שבאו אל תחנת מעבר גבול בבל יחיא, אז מצאו איגרת אצלם וראו מן האיגרת שזה היה רבנו ז"ל. המה ראו כן טמאו ונבהלו מאוד, והאיש ההוא שביזה אותו הרבה כנ"ל בא אלי ביתו ונפטר בסמוך לביאתו ממש. י"א ומיד אחר נסיעתם מסטנבול, בא אליו הסרסור הנ"ל והראה לו יגרות רבה מצדיקי דורנו, ששלחו אליו בקשתם להיות לעזר לאנשים הנוסעים מאחל לאטם, כי הוא חשוב בעיני השרי מלוכה. וכן תדעו, אם תגלו לי מי אתם ומאיזה משפחה אתם הרי טוב, ואם לאו יש לאל ידי לעשות עמכם רעה אשר לא תאכלו כפרה. ולא יועיל הון לשחד בממון, ולא די שלא תיסעו לארץ הקודש, גם תהיו בבית האסורים, ויקרצה בדברים מלא אלה. וכאשר שמע זאת רבנו ז"ל, מיד אמר לו האמת ששמו רבי נחמן, והוא נכד לבעל שם טוב ז"ל, ולרבי נחמן מעד מכה, מיד נסוג אחורה סרסור הנ"ל והלך מאיתו, וליום המחרת בא הסרסור בהכנעה אליו, ואמר לרבנו ז"ל, בלשון אהבה וחיבה, רבי, השם עמכם. תדעו שכל הטובות תקבלו מאיתי, ושכרכם יהיה כפול על זה שגילתם לי האמת, כי אם לא הייתם מודים לי, הייתי מוסר אתכם לבית הסוהר, והייתי נענש באלמא דן ובאלמא דעתה. ביקשתי אתכם לקבל טובה מאיתי, הן בשכירות הספינה, הן בשאר דברים, כי אני מוכן ומזומן לשרת אתכם. י"ב ביום מחר בא, ואמר שבאה ספינה מחוץ לארץ עם יהודים ויש להם גם כן שוחט מובהק, שם באותה ספינה היה הרב החסיד המפורסם, מורנו הרב זאב וולף, נורו יאיר, משאר אוסטריה, ושאר אנשים חשובים. ושאלו על רבנו וגילה להם האיש שהיה עם רבנו ז"ל האמת. ותכף שלח רב זאב הנעל אחרי רבנו שיבואו אצלו לאחסניה שלו, ויקבלו באהבה להתארח עמו. ולא רצה רבנו ז"ל ללכת אצלו, כי אמר כאן טוב לפניי. כי היה עושה בסטנבול כל מיני קטנות. והיה הולך יחף בלי חגורה ובלי כובע עליון. והיה מלובש רק בחלק הפנימי של הבגד שהיה לו מאיזה מלבוש. והיה הולך בשוק כדרך בני הנעורים הרצים בשוק ומצחקים. והיה עושה מלחמות בדרך צחוק כדרך בני הנעורים. והיו מכנים אחד בשם הצרפת ואחד בשם אחר. ועשו מלחמה והיה כן תכסיסי מלחמה ממש והיה עושה ענייני קטנות הרבה מאוד שם בסטנבול. אחר כך נפל הדבר רחמנא יצלן וכן זה, נפל הדבר רחמנא יצלן וכן זה, היינו חצר, והיה מוכרח לברוח משם. והוכרח להיכנס באכסניה של רבי זאב הנ"ל. ועשה עבורו סעודה גדולה. והיה הרב רבי זאב הנ"ל נוהג בו כבוד גדול מאוד מאוד בלי ערך. ורבינו ז"ל עשה כמה דברים אז שהיה כנגד רצון רבי זאב הנ"ל. אך אף על פי כן אהבה מקלקלת השבועה, ומעוצם אהבה לא הסתכל על זה כלל, אף על פי שהיה בעיניו פלויות גדולות. כי בכל עת שהיה רב זאב מתפלל לפני העמוד בשבת, כדרך המפורסמים, רבנו ז"ל היה אוכל באותו עת, כי היה מתפלל מקודם, עד שבעת תפילתו של רב זאב, הוא, הוא, הוא ז"ל אוכל סעודתו. כן היה בליל שבת, ובשבת בשחרית, ובסעודה שלישית. ובעת שישב רבי זאב לסעודה שלישית, כבר בירך רבנו ברכת המזון. וציווה להאיש שהיה עמו שהסתכל עם אש כוכבים. והתפלל תכף ערבית והבדיל, ולקח אלולקה ונכנס לבית, ורב זאב והוא, והוא התחיל לסמוך הסעודה השלישית כדי הכפורסמים. ותכף כשנכנס רבנו לשם בלי כובע עליון ובלי חגורה והלולקה בידו, תכף קיבלו בכבוד גדול רב זאב הנ"ל. ובערך ברגת המזון מיד, והתפלל ערבית והבדיל, ודיבר עם רבנו זל כמעט כל הלילה. והיה אהבה גדולה ביניהם. ורבנו זל עשה שם כל מיני קטנות כנ"ל. והיה שם על קבר של רבי נפתלי זל. וכל מה שעבר עליו בסטנבול בגשמיות וברכניות, תקצר המון יריות הספר, וכפי המובן מדבריו, שהיה שם בסכנה גדולה ועצומה, והיה סבור שבוודאי יהיה נשאר שם, דהיינו שיסתלק שם. אך השם מטבח עשה עימו ניסים הרבה ועבר על הכל והקטנות ענה לא היא לו היא לא מאוד גם כשבא מהקבר של רבי נפתלי נפל פתאום על הארץ ושכב כך כמה שעות, אחר כך הניח אותו על מיטה ושכב שם כל הלילה עד למחרת חצי היום והיה שוכב כמי שנגבה עד שעזרו השם מטבח שקם ממיטתו וחזר לאיתנו והיו לו סכנות גדולות רבות ועצומות ומניעות אין מספר בכל עת ובכל רגע שם ואמר שבזיונות והקטנות הנ"ל, הואיל לו מאוד כנ"ל. ש"ג ואמר רבנו ז"ל, שכל כך נכנס בהקטנות ונעשה רגיל בענייני הקטנות כל כך, עד שאחר כך, כשבא לארץ ישראל ורצה להשליך זאת, היה מוכרח להכריח עצמו בכוחות, לשבר ולהשליך את ענייני הקטנות הנ"ל, כי כבר היה קשה עליו להשליך זאת נחמת גודל הרגילות, כל כך היה נכנס בהקטנות בתחילה. גם אחר כך כשבא מהר אמרץ ישראל היה חידוש נפלא בעניין זה. ועוצם מפלגת גדולת חוכמתו בעניין זה עמוק עמוק לא נשמע ולא נראה כזאת. כי זה ידוע שקודם שיוצאים מדרגה לדרגה צריך שיהיה ירידה קודם העלייה. ואז צריכים לענייני קטנות להיות איש פשוט לגמרי. והוא זל, מחמת שכל ימיו לא היה עומד בשום פעם על מדרגה אחת, רק בכל פעם, בכל יום ובכל שעה היה עולה תמיד מדרגה לדרגה. על כן הייתה חוכמתו בעניינים אלו גבוה ועמוק מאוד. עמוק עמוק מי ימצאנו. ואז באותו העת הייתה מלחמה של הצרפת, שלח הצרפת לארץ התוגה למצרים ולארץ ישראל, וכיוצא כמפורסם, כאשר נשמע לאנשי סטנבול שהמלחמה הנ"ל מתעוררת והצרפת הולך ובאה לים. ורבנו ז"ל לא השגיח על זה, ורצה להפקיע את עצמו, ואמר לאיש שהיה עמו, תדע שאני רוצה לסכן את עצמי אפילו בסכנות גדולות. זי לא רצו קהילה קדישה של סטנבול שום יהודי לצאת מקיר העיר בחוץ ולפרוש על הים. רבנו זי לא השגיח על זה ורצה להפקיר את עצמו ואמר לאיש לא היה עימו תדע, ש... תדע שאני רוצה לסכן את עצמי אפילו בסכנות גדולות ועצומות אך את נפשך איני רוצה להפקיר בכן אם תרצה קח לך מראות על הוצאות, ושוב בשלום לביתך. ואני אסע לבדי באלם ובהסתר מאנשי סטנבול, כי את עצמי אני מפקיר, יהיה איך שיהיה וכו'. והאיש ענה אל מעין בזה ואמר, במקום אשר יהיה שם אדוני, אם למוות, אם לחיים, שם יהיה עבדיך, ובאשר תלכו, אלך גם כן. השם ידבח ברחמיו הוא מסיבות מתהפך, וסיבב ברחמיו, שאחר יום או יומיים נשמע, היות שיושב שם בסטנבול חכם הגדול מירושלים. אשר קיבצ על יד נדבות עבור עניי ירושלים מר הקודש, והיה בדעתו להתעכב שם עוד שנה אחת. ופתאום נתעורר ואמר לאנשי סטנבול, תדעו שנתגלה לי שאני מוכרח מיד לנסוע לירושלים, כי אני רואה שהימים מש... ממשמשים ובאים להסתלק מן העולם. ואתם, אל תראו את הפאונסגוז, ואין לכם לדאוג עבור ישראל שילכו לאטה, כי בוודאי לא יאונה להם שום היזק בעזרת השם, והשם ישמרם ברחמיו. עד בואם לשם, כי כבר נרשם מקום קבורתי בירושלים. ומיד שמעו לדבריו, והלכו וסחרו מיד ספינה גדולה, והכריזו, מי שרוצה ללך על הספינה ילך. והלכו הרבה אנשים ונשים וטף, הן מאנשי ספרד והן מאנשי אשכנז. ונסה רבנו ז"ל גם כן על ספינה זו לארץ הקודש. ודיבר רבנו ז"ל עם החכם מירושלים הנ"ל, שייקח אותו לירושלים, כי אמר שאין רוצה להיות לא בצפת ולא בטבריה. וכן המתיקו סוד ביניהם. כי בלכתם על הים היה רוח סערה גדולה מאוד מאוד. והייתה הספינה בסכנה גדולה, נעלו שמים, ירדו תאומות. ולא היה עוד בלב איש מהם להינצל מן המיטה, והיו צועקים כולם אל השם. והייתה לילה אחת, כמו יום הכיפורים ממש, שהכל בוכים ומתוודים ומבקשים כפרה על נפשם. ואמרו סליחות ושאר דברי תפילות התחנונים. ורבנו ז"ל היה יושב דומם, והתחילו כמה אנשים לומר לו, מפני עמה הוא שותק בעת צרה כזאת, ולא השיב. אך אשת הרב דקילת קודש חתים, שהייתה מלומדת, ובכתה וצעקה כל הלילה, והתחילה היא גם כן לומר לו כאלה, מפני עמה הוא דומם, וכמדומה שקילל אותה, ואמר לה, לוואי הייתם שותקים גם כן אתם, היה טוב לפניכם. ובזאת תיבחנו, אם אתם תשתקו, אשתו קיים מעליכם גם כן. וכן היה, ופסקו מלצעוק ושתקו. ואז מיד כשעיר היום יקם שערה לדממה ויחשו גליהם וישמחו וכו'. ט"ו. ואחר יום או יומיים נשארה הספינה בלי מים שרועים לשתייה, כי פסקו אצלם המים של שתייה שהיה על ולא נשאר להם קיים כלי אחת של מים שרוכים ועכורים, ותולעים היו מרחשים בהם. ואלו המים חילקו לאנשי הספינה במידה, כל אחד מידה קטנה אחת, והיה להם סכנה גדולה מהצמאון יותר מכל הסכנות. ועזה התפללו אנשים ונשים עטף מכירות ליבם ונתעורר עוד הפעם רוח סערה גדולה והביאה ספינה אחר שני מעת לעת לארץ הקדושה לספר ירושלים לירקודש יפו ורצה רבנו ז"ל לרדת שם מהספינה ללכת לירושלים עם החכם הנ"ל בצו תחד הקנל ומאת השם הייתה סיבה ולא הניחו הישמעאלים שייכנס אליהם כי הסתכלו על מלבושיו ועל טוהר פניו שיש לו פאות ארוכים כנהוג במדינתנו ושאינו יודע לשונה מכיוצא בזה ואמרו שהוא בוודאי אחד מהמרגלים של הצרפת ולא הועילו שום פיוס ובקשות ונשאר בנו זה על הספינה והיה בדעת הקפיטן להתעכב, להתעכב שם עם הספינה להיות עומד לפוש איזה ימים ואז היה שני ימים קודם ראש השנה אך הספינה לא יכלה לעמוד שם מחמת גלי הים שרצו להופכה ולא הועיל שום מצב תחבולה לזה. והיה הדבר לפלג גדול בעיני הקפטן, ושאל מה זה ועל מה זה. והשיבו החכמים של הספרדים, שקבלה בידם איש מפי איש שבזה המקום נשלח יונה בן אמיתי הנביא. ולא יכלה הספינה לעמוד שם אותה הלילה, והוכרחו לזוז עם הספינה משם. והלכו משם, ובאו בערב ליל זכור ברית לעיר הקודש חיפה, ועמדו אצל הר הכרמל נגד מערת אליהו. ובאשמורת הבוקר אמרו כל העם סליחות בשמחה גדולה ואחר כך התפללו תפילת שכרית ואחר כך הלכו כולם לעיר הקודש, חיפה, אנשים, אנשים וטף. ואז נכנס רבנו הקדוש זה לארץ הקדושה, הוא בא אל המקום שנחשף אליו והשתוקק אליו בהשתוקקות וכיסופים וגעגועים גדולים מאוד מאוד. ומסר נפשו אלפים ורבבות פעמים בשביל זה והשליך נפשו מנגד עבור זה וגודל עוצם השמחה אשר היה לו באותו הרגע, שנכנס ועמד על אדמת הקודש, אי אפשר לשער במוח. אילו כל הימים דיו וכולי לא יספיקו לבאר אפס קצה מזה. כי תכף ומיד השיג מה שהשיג. כי אמר שתכף כשהלך ארבע אמות בארץ ישראל, פעל מיד מה שרצה להשיג. ואחר חצות היום הלכו למקווה, ואחר כך לבית הכנסת, והתמהמהו עד הלילה. וכשבא רבנו זהה לביתו, אל האכסניה שלו, והיה לו שמחה גדולה ועצומה עד מאוד ובכל רגע ורגע אמר אל האיש שהיה עמו אשריך שזכית לכאן להיות עמי כאן וציווה לו לקרות ולהזכיר לפניו מהצטל כל הנרשמים שם דהיינו כל הנלווים אליו שנתנו לו צטל משמותיהם ואכלו שם סעודת הלילה של ראש השנה והכל בשמחה הגדולה עד אחר הסעודה ששכבו שם לישון ובבוקר אכלו לבית הכנסת לאחר שבאו מבית הכנסת, התעורר בו דאגה ולין נשבר מאוד בלי ערך, ולא דיבר מאומה עם שום בן אדם. ט"ז <tod> בתכף <zain> אחר ראש השנה היה רצון רבנו ז"ל לחזור תכף לביתו, ולא היה רוצה לנסוע כלל לשום מקום, לא לצפת ולא לטבריה. אך האיש שהיה עמו היה כוספו חזק מאוד לזון אליו במקומות ארץ ישראל. הוא בא אל רבנו ז"ל, ואמר לו שיש שיירה ללך עמם לטבריה, והשיב לו יש לך כיסופים לטבריה? לך סחור חמורים, ועשה כך, ונתן להם דמי קדימה. ובחזירתו מהבעל החמורים, אמר לו, תכף סחר את החמורים? שיב לו, אין. אמר לו רבנו ז"ל, תכף ומיד תלך ותיקח מהם הדמי קדימה. ואם לא ירצו להחזיר לך, אזי תניח לעיבוד הדמי קדימה, כי איני רוצה ללך לשם. ואחר שתי שעות או שלוש נפל האיש הנ"ל שהיה עמו בחולשה גדולה, רחמנאי צאן. נתן שבח והודעה לה' יתברך אשר מנעו ללכת עם השיירה הנ"ל. י"ז <אח> אך תכף, כאשר נשמע לאנשי את ישראל היושבים בצפת ובטבריה, שרבנו ז"ל הוא בחיפה, שלחו הגדולים הצדיקים אשר שם לבקש את רבנו ז"ל שיישא אליהם. ובאו אנשי טבריה על יום כיפור אליו, והביאו לו איגרות מגדולי הצדיקים, שכולם מבקשים אותו לבוא לטבריה על חג סוכות. והוא לא השגיח על כל זה. ואמר להי שהיה עמו לקנות לו אתרוגים. והלך אל החכם החונה שם, ונתן לו עשרים פרס, שם מטבע, והלך אל שדה ישמעאל, והעביר שלושה אתרוגים מובחרים ויפים מאוד. ותוך כך שהיה יושב שם בחיפה, בא ישמעאל אחד רך בשנים, וישב אצלו, ודיבר אליו דיבורים הרבה, ולא ידע מה הוא אומר, וכן היה אצל כל סעודה וסעודה ביום ובלילה, והיה מחבב אותו מאוד, פעם, ופעם אחת בא אליו בכלי זין בכעס גדול, והתחיל לזרוק ולצרוק עליו, והוא לא ידע מה הוא מדבר. הרגשה אחת ממדינת ולך היא הייתה שם, ותכף כשהלך ישמעאל אמרה לרבנו זל למען השם שיברח מבית זה. כי זה ישמעאל אומר שעוזל ילך עמו ללחון. ותכף ברח עוזל לבית החסיד המפורסם, מורנו הרב זאב מצ'רני, אוסטרה הנ"ל, והצניעו אותו בחדרי חדרים. ואחר כך בא ישמעאל הנ"ל עוד הפעם לבית האכסניה של רבנו ז"ל, ואמר היכן האיש על אז? ידיע לאבל אלה אל שאני אוהב אותו מאוד, אני אתן לו החמורים וגם הסוס שלי, שאלך עם השיירה לטבריה, ושוב אין לו להתפחד עמני כלל מעתה. וכן היה שבא רבנו ז"ל לאכסניה שלו, ובא ישמעאל ולא דיבר לו כלום, רק שתק ושחק, ואחר כך עיבב אותו זה ישמעאל מאוד באהבה יתרה. בעניין זה של ישמעאל היה פליאה גדולה. ואמר רבנו ז"ל שהיה לו איסורים מהאהבה של הישמעאל יותר מן השנאה והכעס שלו וכפי הנשמע מפיו הקדוש שהיה בעניין מעשה זו שהיה לו עם הישמעאל סכנה גדולה וכמדומה שנשמע מפיו הקדוש שאמר שזה הישמעאל היה הסמכמם בעצמו וברוך השם שניצור ממנו בשלום מחסדי השם י"ח בכל המועד סוכות הלכו כל העולם, וגם רבנו הלך עמהם, למערה של ליהו הנביא. ושם עשו כל העולם שמחה גדולה וריקודים ומחולות, והוא לא היה שמח כלל, רק ישב שם בהכנעה גדולה ובלב נשבר. ושאל הרב רב זאב ענן את האיש שהיה עמו, מה זה ועל מה זה שהוא בעצבות מן ראש השנה עד עתה, והשם אם טוב הדבר. וגם בשמחת תורה עשו הקפות בריקודים ושמחה כנהוג, בפרט שהיו שם אנשים חסידים. והוא ז"ל היה גם כן בבית הכנסת, ולא רצה לעשות שום הקפה. רק ישב שם בהכנעה ובכפיפת ראש, כאשר דרכו היה כן על פי הרוב, קודם שזכה לפעול מה שהיה רוצה בכל עת ובכל שעה, שעל הלב נשבר מאוד בכל פעם וכולי, כאשר יבואר לקמן. ואחר שמחת תורה, אמר לי האיש שהיה עמו, ברוך השם, פעלתי מה שרציתי על צעד היותר טוב ונכון. ואף על פי כן, היה בדעתי להתמהמה כאן מחמת חיבוב ארץ ישראל. ועכשיו ברצוני לנהוג נסיעות לבתינו לחוץ לארץ. על כן לך ושכור הספינה לאסטנבול. ולא אבה איש היה עמו לשמוע אליו, ומהן לנסוע לביתו, כי אמר שרצונו להיות בטבריה וכו'. והשיב לו רבנו ז"ל, מאחר שהיית מתאבד להיות בטבריה, לך ושכור חמורים לשם. כי דרכו היה לי בלי להתעקש הרבה על שום דבר וכו'. וזכר חמורים והלכו לעיר הקודש טבריה ובאו לשם ליתר וכל הלילה הלכו אנשי טבריה לקבל פניו זה נכנס וזה יוצא והרבה הלבישו עצמן בבגדי שבת לכבודו ולא היה ישן כל הלילה מחמת זה ובתחילה נתאכסן בבית שאר בשרו נין ונכד של הרב הקדוש מורנו הרב רב נחמן מרוד כזל אך רבים אמרו שצריכים לראות בשבילו בית גדול שיהיה לו הרחבת הדעת. ומיד הסכימו שהתאכסן בבית הרבנים המופלג הוותיק וחסיד, מורנו הרב רבי צבי הרקר, ונכנס לשם. ושלח אליו הרב הקדוש המפורסם, מורנו הרב אברהם קליסקר ז"ל, באשר שיומא כזהו אצלו, על כן הוא מן הנמנע שילך אצלו ייתן לו שלום. והשיב רבנו ז"ל שבלא זה היה בדעתו ללך אליו. ומיד הלך להצדיק הנ"ל. וקיבלו בכבוד גדול מאוד מאוד, ובאהבה יתרה ובחיבה גדולה מאוד מאוד. וגודל האהבה והחיבוב שהיה לרב הקדוש, מורנו הרב אברהם ענל עם כבוד רבנו הקדוש ז"ל, אי אפשר לבער ולספר. ושחרר פניו שהתאכסן אצלו. והשיב רבנו ז"ל, שזה אי אפשר שיעמוד בקביעות אצלו, אך על שבת אחת תהיה אצלו. וביום אחר שלח בשבילו, וקיבל על שבת הראשון פרשת נוח בליל שבת כפף רבנו ז"ל את ראשו שברך אותו וקפץ ארבע אמות ממנו לאחוריו ביעדה גדולה ודיבר בהתלהבות גדול ולא היה אפשר להבין מה שאמר אך בסוף דבריו שמעו שאמר איך אין מתביישים בפני זרע בעל שם טוב ז"ל ולא רצה לברך אותו אך את האיש שהיה עם רבנו ז"ל ברך מיד כשכפף ראשו והיה שם בשעת הסעודה שמחה גדולה וביקש הצדיק כנ"ל את רבנו ז"ל שיאמר תורה, ולא רצה בשום אופן. ואמר הצדיק כנ"ל בעצמו תורה, וכן היה בסעודה שנייה ושלישית. ואמירת התורה של צדיק מורנו הרב אברה מנל היה בהתלהבות גדול ובצעקה גדולה, ולא נשמע שום דיבור. רק לבסוף סיים כך הוא עיקר עבודת הבורא ידבח. ורבנו ז"ל היה משבח ומפאר התורה שלו בלי ערך, כמעט שאין דוגמתו. גם אנוכי שמעתי מפיו הקדוש שאמר ששלמות היה רק לצדיק מורנו הרב אברהם מנעל ואמר לי הלא ראיתי כמה צדיקים אבל שלמות הוא רק אצל הצדיק הקדוש הנעל. ואחר שבת ביום ראשון בא הצדיק מורנו הרב אברהם אל רבנו ז"ל לאכסניה שלו ודיברו בייחוד שניהם לאחר יום או יומיים נפל רבנו ז"ל על ערש דבי, רחמנא ליצלן, ושלח על פדיון לה את צדיק הנ"ל. ובכל יום ויום היה הולך הרב, מורנו הרב אברהם לבקרו. אחר כך היה שם המעשה המפורסם של המסור שהיה שם, והמסור היה אחד מהאנשי חוץ לארץ שבאו לשם. ונעשה המסור אצל הפש"ה, ועשה רעות גדולות לאנשי טבריה, ותפס את גדולי העיר בשביה. ותפס אותם בבור תשעה שבועות. ואחר כך נסעו אנשי פרנקין אל הפאשה ונתנו לו אורן רב ופתר אותם. והלכו ותפסו את המסור ורצו לחנוק אותו. ועשה עצמו כאילו כבר נגבה ומת. ואחר כך נתעורר והלך ומסע אותם. עד שנתן לו הפשע שיעשה עם כל ערך רצונו. ועשה אותו לפקיד. הוא בא אל העיר בכבוד גדול עם אנשי חי לשמעאלים בגדולה ובכבוד. ואזי תכף ומיד ברחו כל העיר, ולא נשאר כי אם נשים בטף. והיה בכיות גדולות בכל העיר, והייתה צעקה גדולה ובכיות רבות בכל בית ובית. וגם רבנו ז"ל רצה לברוח, אך לא היה יכול מחמת חולשתו. וכבר התחיל לצאת מן העיר, אך אחר כך חזר, ומאת השם הייתה זאת. כי על ידי רבנו ז"ל חזרו כולם לתוך העיר. כי המסור הכניע עצמו מאוד תחת רגל רבנו והלך לרבנו והכניע עצמו מאוד תחתיו. ועניין ההנהגה שנהג עם המסור הנ"ל תקצר הירייה לספר כי נהג עמו בחוכמה נפלאה עד שהמסור נתבטל כנגדו וציווה לאיש היה עם רבנו ז"ל שיעשה כרוז שיחזרו כל הבורחים וחזרו כולם על ידי זה לתוך העיר ודיבר רבנו עמו בחוכמה ואמר לו שנאה ויפה לפקיד שיתפלל על צרעת ישראל ושיהיה חס... חסיד ועניו כי המסור הנ"ל היה צבוע ודמע עצמו כאילו הוא חסיד, והתחיל לדבר עם רבנו זה על ענייני חסידות. והוא עצמו, והוא זל עשה עצמו כלא ידע, עד שנדמה למסור כאילו הוא מחזיק אותו גם כן לחסיד. ודיבר עמו בחכמה ואורמה, ודיבר על ליבו שירגיל את עצמו לומר תהילים, עד שאמר לו רבנו זל, בזאת תדע שאין בך גאות, אם תוכל לומר תהילים בביתי לפני בני הנעורים בבכייה גדולה. וכך היה, והתחיל מיד לומר התהילים בבכייה גדולה ודמעתו על לחיו. ואחר כך נפל המסלול לחולשה. ואף על פי היו שומרים על כל השערים לשמור אם יבואו משולחים. כי זה היה מסירתו, שאמר שבא הון רב מכאן לאטעם. אך השם היה בעזרם והעלימו הדבר במסור הנ"ל. ושלחו את האיש שהיה עם רבנו זה לחיפה. וקיבלו את המעות מהמשולחים. והוליכם לטבעיה ונתנם לאבנו ז"ל, והוא נתן להם וחילקו. וכאשר עמד המסור מחולשתו, התפאר את עצמו שיעשה להם עוד רעות. ואמר אבנו ז"ל שמצווה להחליף אותו מחיים למיתה. וכך היה סופו שנפל עוד הפעם לחולשה, וחנקו אותו ומת. והיה לאבנו ז"ל שמחה גדולה על שנתגלגל לידו זכות כזה, כי על ידו חזרו כולם לתוך העיר. ובחזירתם לשם שמחו אמו כולם ביחד. והלך רבינו ז"ל שם על קבר זקנו רבי נחמן ז"ל, וגם שכחו חמורים ונסעו על כל המערות, ובבואם למערת רבי שמעון בר יוכל, אזי בני הנעורים עסקו בתפילה ובלימוד זוהר, כאשר פקד עליהם הוא ז"ל, וממנו לא ראו שום דבר, רק היה שמח עד מאוד, ובכל עת בא אצל האיש שהיה עמו, ואמר לו וכו'. ובלילה הלך מחדר לחדר, והזהיר אותם לומר זוהר וכו' וכיוצא, והוא בעצמו לא אמר כלום, רק היה הולך ומנגן בעצמו, והיה בשמחה גדולה דור היום. ושעיר היום עמד בטלית ותפילין להתפלל כמה שעות, ומשם נסע עמהם למערת הילל. ושם אמר גם הוא קפיטל ל"ג ול"ד, ושם גם כן היה בשמחה גדולה. ומשם הלכו לקבר שמאי, שם נפל עליו הצבות. ואמר שתמיהה גדולה אצלו זאת. ואחר כך אמר שיש תירוץ על זה, ולא גילה תירוץ. ומשם נסעו לשאר מערות, ובאם להר גדול שיהיה שם, על ראש ההר מערת התנא רביקוס פדאי, לא היה באפשרי ללך עם החמור לשם. וקפץ מעל החמור, והלך הוא בעצמו עם האיש שהיה עמו. והלך כמעט על ידיו ועל רגליו עד בואו למערה זו, ושם נשתהה קצת, וחזרו משם למערה אחרת. והיו על מערה של ינוק האחד, ובאותה מערה היו הכל יראים לקנוס, כי אמרו שנחש כרוך שם באותה מערה. גם אילן גדול היה למערה זו. רבנו זה על היער הראשון שנכנס לשם, ולא היה שם נחש כלל. ומאז והלאה התחילו כולם ללך באותה מערה. אחר כך הלכו על שאר מערות עד שחזרו לטבריה. ואז ציווה רבנו לאיש היה עמו. שייסע לחיפה לסקור ספינה לחוץ לארץ, ובאו לשם לסקור. בתוך כך באה ספינה עם הרב הגאון החסיד המפורסם, דקהילת שטיפודקיה, וגם שלוחי דרבנן. ואז הייתה המעשה, שהיו ירעים לקבל בעצמם אמהות עצמם מחמת המסור הנ"ל, והוכרחו למסור אמהות הכל ליד האיש שהיה עם רבנו. אזי הוכרח האיש הנ"ל לחזור לטבריה עם ובבואו לטבריה אמר בנוזל, ז"ל, מן הסתם רצון השם שנהיה בארץ ישראל עוד איזה זמן. ואמר בנו ז"ל שיזכרו לו חמורים נלך לירושלים עיר הקודש. וכשמע זאת הצדיק, הקליסקר, ביקש מאיתו שלא ילך. וכאשר בא הצדיק, השפיטובקר, לטבריה, עשה סעודה גדולה בלילה עבור בנוזל. ז"ל, וחיבב אותו מאוד, ודיברו בייחוד, ולא שמע שום אדם מה שדיברו יחד. ועשה רבנו ז"ל שלום בין הרב הקדוש דשטיפודקה ובין הרב הקדוש הקליסקר. לאחר זמן קצר נפל שם דבר בעיר, והוכרח לברוח מהאכסניה שלו לאכסניה אחרת. ואחר כך נפל שם הדבר גם כן, והוכרח לברוח מטבריה. ובריחתו מטבריה בעת הדבר אחמנאי ליצלן היה בסכנה גדולה מאוד. כי השער של החומה היה סגור, והיה מוכרח לברוח דרך המערה. עד שבא אל החומה אצל שפת הכנרת, ורצה לעלות על החומה ולרד משם כדי לצאת על ידי זה מן העיר. והיא כאשר עלה על החומה ועבר, הוא בא לצד השני כלפי חוץ, הסתכל והנה הים תחתיו, והוא היה תלוי ועומד על ידיו ועל רגליו על החומה למעלה, ותחתיו היה הים. ונשא ליבו להשם מטבח והצילו בהחמיו, ויצא משם בשלום עד שבא לעיר הקדושת שפת, וישבו שם ימים אחדים עד שנשמע שהצרפת יבוא בקרוב לעכו.